Ja, hjärtligt välkomna till Katastrof. Det kan bara bli bättre. Med mig Tommy och... Niklas är jag. Ja, varmt välkommen. Tackar, tackar. Ja. Så eh... detta är vår första officiella podcast. Ja, det ska bli... Jag kan jag känna bli... direkt att Tommy är nervös. Jag är, jag är faktiskt nervös. Jag, <laughs> jag är, är också jag... nervös, men det är jag alltid när man ska göra någonting nytt. Ja, så precis. Så. Ja, men, ja, alltså, jag är ju suttit och... Ja, Liksom hela veckan har jag varit förväntansfull Och vet det är lite som när man är barn och väntar på jultomten Det är lite en Det är någonting ja. nytt och det är någonting spännande Ja mm, men lite så Jag är helt såld och inne på det här med podcast Jag har ju lyssnat mm. på podcast under en väldigt lång period alltså på, Jag har däremot hållit mig till en eller två podcast under hela mm. den perioden mm. Jag vet inte om du, du sa att du hade lyssnat också Men alltså, hur många har du egentligen lyssnat på? Har du bara ja. hört till en också då? Eller? Ja, ja, ja, mer eller mindre. Jag har väl lyssnat på de mer sv kända svenska skulle jag vilja säga. Du har bara lyssnat på svenska? Men... Ja, i mm. stort sett. Jag har, inte, jag, jag har inte tagit steget över Atlanten. Och... Nej, jag har så bara att... lyssnat på engelska mm. podcast. Mm. Så... Ja, jag har faktiskt inte men... titta på. Vad, vad finns det för svenska podcast? Finns det några ja. kändisar inom citat som är, gör podcast. Ja, det, alltså jag skulle säga: Det är väl Filip och Fredrik som står i spjutspett. Svenska <laughs> Ja, de har faktiskt. man svenska... pratar de om det. Ja, ja, ungefär det lite samhällsgrejer äh, och nyheter och ja, whatnot. Jag vet inte. Det, ja, allt möjligt liksom. det väder vin. Ungefär som. Tanken som den här liksom. um, så att, Men vi kan väl bara Ta lite kort och presentera oss Och lite vilka vi är Och såna här um, Ja. Det kan vi, det första vi kan säga att vi saknar en Ja det, eh, Vi har ett bortfall kan ja, vi säga Vi skulle ha varit tre men vi är bara två På vår mm. första podcast och det är lite mm. synd <laughs> det är väldigt synd Det här har vi laddat hela veckan eh, Det är alltså en, en, eh, en God vän till oss Pontus En göteborgare men han, han ligger hemma med feber och får väl helt enkelt lyssna på det här när vi väl är klara som vet vad han ja, det handlar om. Precis. Jag kan gå alltså, in på det. Det är det som kontrasterna. Jag är ju en nordledning då. Eller, de flesta kommer väl ha lite påpekningar på det, men jag anser mig själv vara en <laughs> Ja Precis. Och, ja, för... Så ja. För, för en general stockholmare så, så är väl är väl du en norrlänning det skulle vara. Ja, men om en fråga är en riktig norrlänning om man får säga så. så... Ja, då är du en fjolträskare eller Då jag är jag en mittemellan. Jag är någonstans emellan stockholmare och liksom. precis, precis. Ja, jag, har, jag bor ju och är placerad lite på lite sydligare breddgrader måste jag säga. Ja. Jag är äm, bosatt i Stockholm ja, jag vet inte, jag trivs här Jag har flyttat runt lite jag har, jag har bott i lite överallt här i landet kan man väl säga Men ja, född här, uppvuxen här Någorlunda i alla fall jag Flyttat runt och ja, hamnat här igen så att säga Vilket är men... konstigt faktiskt Det är konstigt, jag tror inte det är många som kommer tillbaka och känner att de, de trivs med det Tror du det? Nej, jag tror inte det Jag tror inte det, jag tyckte jag Nej, tyckte jag nej precis, det. alltså flyttar man så, så flyttar man väl kanske av en Det finns flera olika skäl, men, men jag, jag tror att flytta är äh, Det är väl man... mest för att komma bort det från storstadslivet, mm. tror jag Ja, något åt det hållet i alla fall ja. ja, katastrof med Q Jag har ju faktiskt redan fått frågor om det här redan här i veckan Eh, okay. då, det var ja, då får vi fråga små jag fråga teasers. <laughs> Nej, men, men ja. Alltså, katastrof med q. Varför? Eh, och då har ja, jag, jag kan liksom... ställa samma fråga till dig. Varför? det var det du som kom på det. Det eller? var, det var faktiskt jag som kom på det. det jag katastrof med q. Eh, uttalar katastrof om man vill absolut. Det går säkert jättebra. Men katastrof ska det vara. Eh, och q är just för att lite spegla oss på något sätt, vi har aldrig gjort det här förr eh, det kan gå precis hur som helst eh, det kan bara bli bättre helt ja, enkelt eh, och det är väl ungefär det eh, och sen ja, ja alltså, det... jag, vet inte, jag, jag vill ju gärna göra det här ge det här ett tappet försök eh, och, och liksom försöka växa fram inom den här podcastvärlden. Jag har väl tänkt... Um, och, ja, jag vill gärna göra det här mer. Så det känns det Ja, känns jag är kul. helt och hållet på jag också. Absolut. Mm. ska bli mm. järespännande att se var det här leder någonstans. Och jag hoppas vi kan vara underhållande till er som lyssnar. <skratt> ja, precis. Om vi har, har ju lite planer och sånt där vad vi kan, skulle vilja göra i framtiden. Precis. Om Men om äh, det känns lite kanske lite overkill att göra det så här tidigt i början så... Det får ni veta allt eftersom. Ja, och jag, jag, jag tänker så här, Rom byggdes ju inte på en dag. Så det får nästan. Det får bli lite som det blir det här avsnittet. Känner jag. Ja, mm. det här kan bli ett här. Ja, och då Men, det, äh, precis. Alltså, då, då har man ju okay. faktiskt. ja Man visste ju mer eller mindre om det innan man tröckte på Play. Liksom. Ja. Eh, vi kan väl också bara lite snabbt flika in att ja, den här podden kommer alltså finnas ute på iTunes och de flesta större poddarkiv eh, och våran hemsida finner ni på katastrof.se jag kan även lägga till att troligtvis så kommer det även läggas ut på Youtube mm. som ett filmformat då som man kan lyssna även på Youtube om man sitter på jobbet och inte har åtkomst till iTunes eller någonting eller whatnot. Ja. Mm. det kommer även Soundcloud kommer även vara. och Soundcloud också ja, ja precis men du kommer sköta den biten Mm. Så att, ja Det är väl egentligen bara att vi Jag känner mig lite bättre varm i, Bättre varm i kläderna Så kan man säga, men jag känner mig lite varmare i kläderna eh, Isen är bruten Kvisten ja, är bruten, jag vet inte Trädet har den. redan fallit. Jag tror tricket då det gäller att göra podcast Är att man får glömma bort att du sitter och gör en podcast Och bara mm. prata Det är det mm. som jag tror tricket är mm. Ja men det är väl lite svårt att men samtidigt Men... Så har vi inte haft något problem att prata Vi har ju rekordet som du och jag har haft vi... Vad var det när oh, vi satt 13 timmar i ett Skype-samtal? <laughs> precis, att, att, liksom. att, att vi inte blev trötta på varandra då det. Nej, precis <laughs> Så jag tror inte vi har något problem med att sitta och prata Det tror jag inte vi har något problem med Nej, nej Men då kan vi också lägga till att under det 13 timmars samtalet, Så satt vi även och spelade så. Mm, ja precis att tiden gick vi ganska fort Men ja. vi ska faktiskt understryka Lite grann att det här kommer Även om det kommer framkomma att vi är Något form av spelfreak eller spelfreak Men den här podden kommer inte Vara ägnad specifikt i Spel utan det är Free for all det är liksom, det kommer, ja, All ätare då det gäller ämnen vi kommer att Ja exakt det kommer att, och, Prata om vad som helst Precis. Men visst, det kommer säkert att hända att vi kommer att prata om spel. Men mm, ja, ja, Inte så att vi kommer fokusera endast på det. Nej, precis. Eh, och jag, jag kan väl säga jag är väl extra nervös. För jag har ju faktiskt gått och hypat det hela veckan på jobbet. Så att jag har väl på jag måndag får jag, jag veta att vad. Jag har några jobblyssnare från dig här också. Då. <laughs> ja, jobbiga lister kanske. Jag vet jobbiga jobblyssnare. Ja. <laughs> Som har säkert du har hypat upp och har jättehöga förväntningar på den här på Ja de tror väl säkert att det är någon Stevie Wonder här så jag vet inte Vi får se, <laughs> det. Får vi se om jag ens kommer till på måndag så. Precis, det sjunker ja. ner under skrivbordet ganska djupt ut på måndag Medan den här så körs mm, Ungefär så mm. Jaha hur har din var dag varit? Snö Snö, snö, snö, snö. Mm. Det har kommit en, nästan två decimeter snö här uppe Drivor med snö Härnösand ja, och ska vi var... kanske tillägga också att du bor i Härnösand är det jag bor ja. jag, Fem mil omför Sönsvall mm. Mm. Och ja det var Komisk kaos i trafiken För många här i stan var inte förberedd Mm. Så att det finns Det fanns en hel del med fortfarande sommardäck på Ja, ja det, där känner jag samma sak liksom att Folk mm. är inte medvetna Om att vintern kommer varje år känns så. Nej precis, och det är folk som tänker Liksom att nej men det händer inte Den här månaden liksom. nej, Jag kan vänta till det. slutet ja, av den här månaden Och sen när pangs är bara så snöar Det hela dagen som det gjorde idag mm. Så mm. man fick höra Några riktigt roliga historier om Bilar som hade fastnat Folk som är, och... precis kört i diket allt, ja, det är det. ja, jag kan säga alltså, Det är ju, som i vanlig ordning När det gäller Stockholm och snö Den lilla mängden snö vi får Så folk blir, ja inte vet jag Domedagen är nära och SL i vanlig ordning ställer in sina tåg och det, de är försenade. Och igår... ja, men, men, precis, SL och SL, vi, det är någonting vi säkert kommer att prata om en hel del. Men mm, de har ju mm. som sagt lovat det här året att det kommer inte bli något problem i år. Jag kan lova att det var ett problem idag, eller hur? Ja, det var faktiskt det. Ja, och precis, igår det snöade det en, en, en del, kan jag säga. Det, det är inte så att det ligger vitt på backen så där utan det är mest is. Ja. Uh, och i morse när jag stod och väntade upp på pendeln så var det såklart försenad. Uh, tåget var försenat. Så att, uh, ja, jag fick ju gott gladligen stå där och vänta. Men det är väl, ja, det har, jag har väl... Uh, Ska det Ska bli spännande med... att se hur SI löser året som... Ja, SI och SL Ja, men det är väl SI som har varit i de större Sj som Man blivit omtalad. De som inte hade råd att ge spadar Till sina anställda, de fick Ta bort snäll med sopar Eller vad det var för någonting Precis. Jag vet inte, hur kallt har ni haft där uppe? i? Ja, det var minusgrader hela dagen När jag gick hem från jobb idag Så tror jag det var 5 minus 5-6 minus Mitt på dagen idag så var det Strax under nollan då Ja, precis, ja men det var ungefär Ungefär liknande här uh, Men med det, det som är så typiskt Med det här, det, det, alltså Så fort det blir kallt, det varmt jag vet, What not, alla väder liksom eh, Då, då så typiskt Svensson Och Klaga Och det jag, jag vet Ja, ja dessvärre det, måste jag det väl säga är det att är svenska, gör så bra Ja men precis, det de gör så bra Och, och jag ska väl inte sticka under sågeln Jag har väl också slängt ut med en och annan Tanke om vad jag tycker och känner men, men den är ändå välkomnad Den här kylan eh, För att jag, jag trivs bättre med hösten och vintern Än, än sommaren, Absolut. Jag är likadan Jag jag säger det till folk som säger att sommaren är bäst Men mm. jag säger att sommaren är så jädra varmt mm. Ja men det är jobbigt Och det är kallt Säger mm. de då Ja mm. men då säger jag att ja, men det är enklare att värma sig Från att vara kall Än att kyla sig från att vara överhettad Mm, så då ja. föredrar jag värmen, äh, kylan genom att jag kan värma mig själv Ja, precis Och jag menar, är det, är det sommar istället? Ja, då är det så in i och varmt Och är ja, liksom. är det är det blir det bara kaka utavälla liksom det finns det ingenting som är perfekt Det finns alltid de som Slutet av vintern, då säger alla Åh, kan inte bara sommaren komma mm. Och slutet av sommaren, då säger en del Åh, nu är jag så leds på värmen Kan inte ja, bara vintern precis. komma Precis. jag har heller inte fått på mina vinterdäck säga. Det var en smula halt i morse men det gick tämligen bra ändå ska säga. Ja. men jag menar ja, jag får väl bli lite bundis med dem ner på bilbron tror jag. Jag tror det. Så du, mm, byter, inte. Däck, du byter inte du däck själv på din bil Jo jag jag jag faktiskt det. Jag ligger Py till på den fronten. Ja, men men ja det, det funkar liksom. Man får, det, det är lite som att typ städa en söndag efter en riktig jävla bakfylla eh, Nu var det länge sedan, men, men jag kan tänka mig att det är så när man ska byta däck. Det, det, det känns som så i alla fall. Man, man vill inte gärna ta tag i det. Men det måste göras liksom. Inte om du inte har maskinen, nej. Ja, Själv har nej. Man ju <laughs> ja, nej lätt men alltså... åtkomst till en skruvdragare så. Som... Ja, en annan får ju stå där med sitt fällkors liksom, Och mm. bita i öppet 10 yes. cigaretter och 500 sådomar senare liksom Ja, det är... Det... inte drar det så hårt det jo, det men det... jo, men det är lite jobbigt alltså, men, fan, du står ju där med mutterdragaren Och ler liksom <laughs> Här ja, har du det jävlar, liksom. Inte allt man har haft ja, förr, något... Det var under tiden man jobbade på macken Vet du, man hade liksom med mm. Nu för tiden så kör man ju också med fällkors mm. Men då har man ju de här... Moderna grejerna som heter De här teleskopskafterna mm. det, ja, är ju, just det. det är ju en, det är mycket Enklare att ta bort den sittande Bult om du tar ett teleskopskaft, mm. Och står med det där korset som du inte får någon, ja. Ja, men jag, också. ja Ja, kraften den är, Jag brukar ju känga till Fällkorset får, Ja, jag såg det när jag lite... stod på jobb Häromdagen, det var en Karl som stod Och bytte däck på sin bil Han mm. stod och han klev upp på fällkorset och stod och stötte på fällkorset det, det, det är det dummaste du kan göra då du ska byta däck ja, men Du böjer ju fällkorset så du står junga till om du ställer det på ett och hoppar på fällkorset Ja men man ger ju bara en liten lätt snärt så att Ja jag, men den, den här killen måste ha haft några jävla problem för han stod där i princip och hoppade på fällkorset Så mm. de måste jag suttit som berget Mm. Men ändå, då hade man ju hellre gått och letat Efter en järnstolp eller någonting Som man kunde ha fått ett längre Liksom skaft att dra i mm. Istället för att ställa sig upp och försöka hoppa På fällkorset mm. så Ja, precis Ja, den ja vi 50 får väl vi får... Vi lära sig hur man byter däck mm. <laughs> nej, Hoppas att nej, inte lyssnar på det här nu Men <laughs> <laughs> ja, Risken är ju ganska liten Jag tror att man har stängt av efter en Men man vet det aldrig liksom. <laughs> <laughs> Precis Ja, eh, vad har hänt i veckan då? Eh, snön har kommit eh, Jag vet inte, ja, de flesta här har väl fått lön antar jag Så det lär väl bli hysteri på Ikea här i helgen Ja, det eh, kan jag tänka mig? Ja, jag har faktiskt inte tänkt och spendera några större pengar på möbler den här månaden. Det har varit... Eh, du lägger allting på Halloween-pintet Ja precis, på tal om Halloween ja, Jag läste på Aftonbladet Att Stormen är ju på väg Sandy som den heter Eller Frankenstein ah, okay. Är på väg nu Halloween-orkanen Är på väg mot USA Jag vet inte Har du hört talas om det någonting? Det har hört talas om en orkan Ja men inte en som är på väg just nu Mm. Nej, nej. Ja, och då kan jag bara snabbt berätta Att det är alltså en orkan Som heter Sandy Och de här namnen, jag vet inte Irene, och Stina ja, ja, ja visst, absolut eh, Den här orkanen är på väg mot USA Och den tros Kollidera med ett annat vädersystem Som jag har förstått det eh, Och vid kollisionen så, så bildas det alltså någon form av Frankenstorm som de heter. <laughs> och jag, jag kan bara se det framför mig så, här, så här, Klickmonstret Frankens storm slår till igen och så är det en bild på någon hexa eller vad. Jag är inne och tittar just nu På Aftonbladet, jag är inne på mm. artikeln just nu Och Chad Myers, det måste vara någon form Av sån här väderman i USA Jaha. Han har faktiskt kallat Den här stormen för den perfekta stormen Ja, men så... var är det också 1991 den perfekta stormen? Nej, jag vet inte Ja, han jag vet... den i samma klass <laughs> som den perfekta stormen Ja, så... och då undrar jag så här, perfekta stormen? Ja, ur vilket filmen? perspektiv? <laughs> jo, jo, men ja, absolut Men alltså ur vilket perspektiv? Alltså är den perfekt på så vis att den skördar många liv? Eller är den perfekt på så vis att, ja, vad vet att jag den att, mm. att den kommer bli kraftig Att den kommer bli en av de kraftigaste som Ja, mm, men, men redan nu har de ju faktiskt passerat den Från 1991 alltså, jag vet inte. Ja, absolut Men, äh, men det är... Och sen åh, Nästa stora nyhet Prinsessa Madeleine, måste jag ha hört tala om Ja, det är förlåningarna Just det är över, över mm. hela Aftonbladet och de, har alltså, och... ja, de har ju gått ut med någon då På ja, en, ja väldigt pinsam video på där de står och fnittrar och fnissar och allt vad det nu är. Ja. Uh, och hon jag vet inte hon börjar någon form av svenska och övergår till någon form av uh, jag vet inte brytning på någon amerikansk dialekt inte vet jag. Va, uh, gjorde och... Madeleine det. Då? Ja, jag vet inte varför det var en katastrof liksom. Det är ja, Men det jag läste jobb... också nu, jag såg en någon rubrik på aftonbladet att det var någonting mm. om den här, här killen. Mm. Att han typ blir rik på fattiga länder Att ju fattigare länderna har det Desto mer pengar drar den här killen in Ja, ja Den läste ja, något ja. sånt Och sen dagen, för någon dag sedan så stod det Som att, att drottningen våran hade mm. liksom gått ut och sagt Att han var den perfekta svärsonen Ja säga. men han hade väl Alltså nu är jag inte jag jätteinsatt i det här För jag känner att ja, det, det, Jag är inte så brydd i det här ämnet men Nej, nej inte, jag, han jag hade heller. inte så att tydligen... jag går in och läser Artiklarna i djupt han, han hade väl då tydligen Donerat 700 000 kronor Till ja, vad vet jag, Sylvias eh, fond författare Hur det nu var uh -huh. Något åt det hållet i alla fall Så hade eh. mutat sig in i familjen Ja alltså. inte vet <laughs> jag riktigt eh, men, men alltså det ja, De diskuterar väl att det är någon form av dubbelmoral vad ja. nah, jag, känner, jag känner inte att jag orkar lägga ner energi Nej på det, det kommer inte, ja, kom inte bli det som man Åh oh, nu ska jag sitta och titta på tv-sändningen Av deras bröllop Det kommer Nej. Att det inte bli något sånt för det här Nej absolut inte och, ja det för, ja, jag förstår inte att folk kan tycka att det är intressant. Jag, jag förstår inte. Det, det är samma som sånt här: Big Brother, Farmen, Villa Medusa, jag vet inte, Robinson alltså, det, hur Nej, jag, jag förhåller helt enkelt. Jag, jag förstår en inte Alltså, stänga in sig ja, som Big Brother nu. Stänga in sig hundra dagar. Knulla som ett tvin och supa och, och bara mm. göra bort sig tv för att bli någon sorts typ. G kändis Ja, alltså jag skulle säga. Ja, g g kändes liksom. Ja. Alltså inte ens det Fame för en kvart liksom Ja eh, precis men det är ju De gör ju vad de kan liksom För att hamna på aha. tv Och få mm. hamna i tidningarna och... Mm. Ja och på tal om När vi ändå pratar om <laughs> Människor och hur de tänker Och agerar Hanna Widerstedt det är något du känner till mm, Nej känner jag inte igen nej, Jag kan säga var glad för det mm. eh, Hon har ju nu gått ut tydligen med och, Att ja. Jag kan säga att hon, är, hon har varit väldigt provokativ Hon har även då sökt till Big Brother Och kommit med Och ja, what not hon har, hon har drivit folk till vansinne Och så har hon nu då släppt bomben Att allt det här bara var ett konstprojekt då Enligt henne ehm, Och så alltså hon, hon ja, Väldigt provokativ Och folk blev liksom vansinne Och skickade ihop brev och allt what not, liksom. ehm, Men hon var ju också med i Big Brother va? Och jag tror att de de tar in folk som de vet kommer ryka ihop med varandra Ja men det är klart B Bara det, för att sk ska skapa TV, tv såklart Ja men precis uh, Men uh, jag, jag förstår inte det heller man, man blir bara trött Ja men det var ju som det alltid var alltså, liksom Första säsongen, första gången de körde Big mm. Brother Ja jag tittade Första mm. gången de körde Robinson Ja det följde jag också Ja men precis men liksom, så det har ju bara gått ut för det ja, Fångarna på fortet eh, Ja, liksom... Alla de här är samma sak Första säsongen mm. när det kommer då självklart Då är det jättespännande och häftigt Men mm. när de kommer upp i Sjätte, sjunde liksom, säsongen ja, Då blir precis, inte det lite lika roligt det Att titta till. längre helt enkelt precis, Men, men det, det inser ju De som gör TV-avsnitten mm. också att, Så mm. de tar till mera extrema metoder För att få folk att titta på det är, just, det är bara att ta det här Robinson som exempel Då det helt plötsligt ploppar upp På och Expressen Att, att med meddeltagarna svälter ihjäl De mm. kollapsar Och liksom får Permanenta men när de kommer hem ifrån att mm. de har varit med i Robinson ja, precis. Då har vi de ja, tagit det för men, långt Ja enkelt. men och så känner jag så här Lite grann får de fan skylla sig själva Alltså Alltså jag vet inte alltså, Visst jag kan tycka att förhållandena När man väl har sökt kan väl vara bättre Men Jag vet inte jag har svårt att känna medlidande För, för, för det där för de har ju ändå sökt in själva Och borde ju någorlunda veta Vad det, vad det handlar Absolut. om. Absolut De vet så är det frivilligt mm, Ja men precis och, Alltså jag väntar bara tills det kommer typ så här eh, Fångarna på fortet eh, Rullstolsrally Eh, och typ ja. gubbar 84 liksom. <laughs> ja, Gunder stå Svans står och skriker Ingenting är omöjligt Ingenting är omöjligt <laughs> Nej. Nej fan alltså Ja men ja, det, ja. det förvånar mig inte alls Men det är så tvn är idag mm. alltså, ja, precis. Och det är därför man inte tittar på så mycket tv idag så mm. Den riktiga underhållen finns på andra håll på internet nu för tiden. Och där är det oftast bättre kvalitet underhållningen än vad det är på tv. Och jag vet, alltså jag laddar ju nästan ner mer än vad jag ser på tv. Det kollar jag på tv. Ja, men bara det. Har du bara kollat igenom hur mycket riktigt bra kvalitet YouTube-serier som det finns på YouTube. Där det inte är bara det som att folk lägger upp tutorials och. Och liksom mm. tutorials och grejer Alltså det finns riktiga Serier, dramaserier Som privatpersoner eller små Produktionsföretag har gjort Som mm. bara finns på Youtube mm. Som är i långt över kvalitet Vad TV har I sina produktioner Ja men precis och jag menar, ja, Allt handlar väl i, i slutändan om, om pengar liksom. Det är väl det Ja, men alltså, så. ja. Tittar man på tv, tittar jag på tv så är det i alla fall National Geographic Discovery. Absolut. Det är exakt det. lika Det är där man hamnar i slutändan. Alltså. Ja, nej, ja, hårddiskar. Jag eh, har ju gått upp i pris nu. HD ska du spela mina. Vad tycker du om det? Ja, det är väl det här schaffet om att det, det ska mm. på något sätt vara kompensera för pir piratkopieringen eller sånt där. Ja, precis. Alltså, det är ju SVI-kopp, tror jag, med, eller SWE ja. Ja, eller sån ja vet fan Hur Samtidigt det... så känner jag att <kör> det är liksom att piratkopiering är ingenting som De någonsin kommer kunna stoppa. Nej. Man, och, och då, då känns det också stå stå stå som stå att, att liksom då, För de har ju då tak på Vad är det, 60 eller 80 kronor eh, så, att, så att köper du en 3, 3 så kommer det Liksom, ja, det kommer bli en avgift På 60 eller 80 kronor 60 kronor mm. eh, men Vilket alltså, inte är en stor som <coughs> <har> pengar <coughs> Nej men precis, och det här ska ju då gå till artister Och allt för det mm. Eller, ja, något det tror jag väl I alla fall, men det lär väl kanske hamna I någon egen ficka. För det, det, det finns ju ingen liksom Ja, redovisning på vart de här pengarna går Som jag förstår det Men, Nej, men man... samtidigt så finns det ju andra lösningar Som andra liksom, artister Själva personligen Lyckas med liksom. Ja men precis, alltså, jag, jag, jag håller inte alls med här För att går jag köper nu en, en disk eller vad det nu kan vara Betalar den avgiften Kan jag då med, med gott samvete Kasta ner 250 filmer Eller någonting Det kan jag ju inte, men ja. ändå pröjsar jag en avgift för det Så jag vet inte ens ja. Det, det, är väl, ja. det är de här Hollywoodföretagen som har pressat på Och sagt att Åh, vi förlorar miljontals Med pengar på det här mm. Gör någonting mm, Och så precis. säger det som de här hårdisk tillverkarna Ja men okej då men Vi lägger på en liten avgift Så håller ni tyst Och mm. kallar tillbaka era varor mm. Vart de här, här pengarna nu går så... Det vet vi inte heller men... nej precis Vi vet inte var de pengarna tar vägen någonstans Men mm. det finns ju exempel som, som Artister, musikartister Artister som... Eh, artist. Ja, jag, jag som inte ja. kan säga det ordet Men de har gjort så att eh, De lockar folk att istället köpa sitt, sina skivorna mm. Genom att typ lägga ett, typ, Det var någon artist som jag läste som hade typ biljetter till konserter Och t shirts mm. mm. och sånt som endast fanns i albumerna Ja men precis alltså... Och sådana saker måste ju funka Liksom och få folk att köpa det För visst, de kan mm. fortfarande tanka ner musiken Men om mm. de vill ha den här t-shirten Eller de vill ha de här biljetterna Så måste de gå och köpa albumet Ja, precis, precis. Då blir det alltså, mer det... en frivillig kostnad Istället för att tvinga på oss På hårddiskköperna mm. Istället liksom mm. Ja, jag vet inte Jag... 60 spänn fine. det är inte mycket pengar så Men man, man lär väl kanske bunker upp Innan första januari ja, alltså, <laughs> än, än så länge är det acceptabelt Men om de mm. börjar och dra iväg med det där Mot 2-300 mm. kronors hållet Då mm. måste folk börja klaga så Det mm. kan man inte men, acceptera ja, Folk gör det Det finns säkert 5 ja, det finns säkert Facebook nu Facebookgrupper men, men, ja. men Än så länge så är det väl ingen Stor påverkan kan man tycka När jag pratar om sådana små sömmor Nej, men just när, när det börjar dra iväg, det är då folk måste stå upp och säga från rejält Ja, precis. Ja, precis. nej, jag vet inte vad jag tycker egentligen. Alltså, jag, jag är ju mot avgiften, det är jag absolut, men jag känner väl inte som sagt, inte att det rör mig ekonomiskt. Det är liksom, ju så mycket hårdiska köp inte. Liksom, nej, att det, är det, liksom. också, att det är det tänker också. Det man, man har ju inte klippt kort på själv kompanel. Liksom. Ja, det, det men, åh, nej, jag vet inte. ja Jag tänkte um, ta upp en grej här också ja, Som jag har faktiskt mm. funderat på Som jag har upptäckt mm. Också på så Otroligt nog mm. Betala med mobilen Har du sett det? Mm. Ja jag såg det Det var väl någonting med att, att det ska typ vara säkrare Ja men Det är jag lite förvånad över att De ska nu Köra ut den här tekniken I 360 butiker Oh, vilka då Så här, å, åkes, Hemköp, Hem och pris extra 360 Hemköppris, butiker Före nyår oh, fan. Ska få den här oh. Men, ja, jag men, oh, jag men det inte... sjuka med det hela Vet du vad det är? Det jag inte fattar att folk accepterar Med det här systemet mm. Det är att det finns endast kredit Jaha så okay, istället ja, för alltså att det är som ett kreditkort Eller mm. som ett bankkort att du drar Och pengarna dras Så är det mm. att du samlar på dig en kredit Och sen på slutet av månaden får du hem en samlad räkning På allting du har köpt På mm. den här mobilappen mm. Så typ eh, ja, Jag antar väl att eh, ja, Antar men tonåringar Kanske 18 och uppåt Jag ska väl inte säga någonting jag är inte jättelångt därifrån Men eh, Lär ju går rätt eh, Wild på den här och det är säkert så alltså lyxfälla en gång i tio eller väl bli av efter det här Ja det är det jag känner som blir skabelt med det här Är att mm. i och med att det är kredit Och det kommer mm. vara så Som de förklarar det är så behändigt Det är så simpelt och enkelt att använda Och starta mm. Så kommer det här att vara en fälla För så många personer som inte kan hantera Pengar och mm. inte förstår Vad kredit innebär för någonting Nej, För det jag kan sen... tänka mig det här är att det måste ju finnas någon form av avgift Det kan ju inte vara gratis Nej det lär det ju absolut inte Och Man om vi inte... pratar om ränta På den här krediten Så mm. när du går ner och köper en, en kolaflaska Och drar på den här appen Och du betalar inte För slutet av månaden mm. Och så är det en 16% ränta Den kolan som kostar 12 kronor I butiken kan i slutändan Hamna runt 20-23 kronor Mm Ja men precis, och så, jag menar, men samtidigt så någonstans känner jag väl kanske att det ligger ju inte bara på Det ligger ju inte på, på deras, alltså deras ansvar så mycket egentligen som det ligger på konsumentens nej, ansvar Nej absolut, det är ju konsumentens uh, ansvar att, att precis, vara informerad Men folk, vad det alltså, konsumenten som har problem med att hålla i pengarna lär ju bara se det här som en möjlighet till att snabbt Ja, inte för jag gör... De ser det som minelån Ja men compensera. typ Jag vet ja. inte om det någon form av... Men det de också lanserar är som är att det kommer vara väldigt fördelaktigt Att köpa mellan privatpersoner Vilket jag I princip det enda jag kan tänka i fördelen med det här Är att om du till exempel ska åka och köpa någonting Från någon från Blocket ja. Så istället för att wirea över Pengar till hans ja. konto Eller något sånt där ja. Så Gör nu det på plats över mobiltelefonerna Att ja, du det... skicka pengarna direkt över till hand på plats mm. Ja men precis, fast det där finns ju redan idag iSettle heter det Ja precis, det ehm, finns och det ju Och då har man ju en form av kokläsare till telefonen Jag har en som själv ehm, mm. Jättesmidig för svart taxi Och hej då, så att det... <laughs> ja, och fredag, Oj då Freda vi fredag, fredag, fredag, själva, då går det hettbilligt mm. <laughs> Då brinner det i konten Nej men alltså det, det funkar ju bra det tar en eller två dagar liksom innan pengarna kommer in Men, men de kommer ju men ja, det, det som är, det är med det här är att du ska tydligen vara Ögonblickligen och allt det där alltså. mm, okay. Men ja, vi får, får se vad som se. händer Det är ju samma sak med det här jag har hört också mm. Att äh, De skulle börja med det här att du ska inte ha Något kassasystem i I butiker mm. ja, precis, Du ska ha ja. som en scanner som du går igenom precis. Som automatiskt det, det... läser av alla Idéer då, Och det mm. Ja, det, det, koder, börjar en... där ordet. <laughs> det börjar bli en trend att eh, slopa kontanter ja. de, de smyger in det lite bussar och lite sådär. Men absolut, jag är för det För att ja, alltså, alltså, jag använder inte så mycket kontanter Vill du höra vad de har gjort här uppe i våran staden? staden? <laughs> Inga banker i hela stan Ger mm. ut eller tar emot kontanter Nej, no, men det är väl lite så här också Inga. Du kan inte gå. Det finns ingen ja. bank Inom fem mil Som du kan sätta in pengar på ditt konto mm. Ingen alls men Ingen jag, alls. Jag tror jag... alls Det finns men... ingen ställe inom fem mil Du måste åka fem mil söderut till Sundsvall För att sätta in pengar på ditt bankkonto ja, det, det enda du kan göra Är att du går till, till banken Och så säger att jag vill sätta in pengar på mitt konto mm. Då får du Hemskickat en, mm. Något form av kuvert Eller typ ett pengakuvert där du får den, och sen går du till en sån här lucka som företag använder där de deposerar Aha, deponerar okay, sina okay. pengar. Okay. Och så ska du stoppa då? in så, pengarna där. Så du går inte att fylla i en sån här typ av inbetalnings eller vad heter det? En sån här blankett hos banken. Du går, du går inte att fylla i en sån. De tar inga, de, du kan inte ge banken härrestan kontanter längre. De mm. säger man nej, vi hanterar inte kontanter mm. överhuvudtaget längre. Och det sjuka med det hela är att i annonsen, som de skrev i lokaltidningen här, så skrev mm. de att de hänvisar då det gäller att ta ut summerpengar. och då bankomaterna, eh, liksom inte funkar eller något sånt där, så hänvisar de till KOP-forum till eller hemköp. Mm. Jo, men precis, jag tänkte precis ja. det. Alltså, matbutiken måste ju på något sätt kunna. Ja, men då är det så här: Min morsa, hon jobbar på kopp här i stan. Mm. Mm. Och, Idag, just idag Så var alla Bankomater i hela Härnösandsområdet inaktiva mm. det fanns okay, inte en bankomater det, äh, det var ett Nis, totalt 53 och Pelle, och de, de kunde inte plocka ut kontanter så. Nej, det fanns inga kontantuttagningar På, på bankomater i hela Härnösandsområdet idag mm. Var gick alla folk då, menar, då? är det ändå 200 personer eller något som bor där ja det Men ändå Nej. Då sa morsan det att De kom då till Coop mm. Och Coop sa då att eh, Under den här helgen Så är det kontantförbud Vi får inte, De får inte dela ut Någon kontanter under den här helgen För det finns en seriös risk Att Coop får slut på kontanter Under helgen Om de ja. fortsätter att dela ut pengar Efter idag på grund av alltså. det, var en, det var en folkrusning till Kopp ja, Då bankomaterna slutade funka här i stan Ja jag kan, jag kan bara se framför mig Pensionärerna klockan sex ja. på morgonen Stod liksom Det kö. var, det var det, kaos Harry Potter-kön alltså. Ja det var riktigt kaosartat Och lite komiskt att se att Varenda bankomat i hela stan slutade funka Och ingen mm. bank delade ut kontanter längre mm. Pensionärerna måste klättra efter väggarna Kan man nästan tycka ja, men hejdå, vad ska jag göra med pengarna jag har under madrassen? Jag vill ja, upp dem eller. Något. Ja, det, det får man inte ens. Man får inte elda upp pengar. Det, det är ju statliga pengar så det får jag inte. Ja, det. Ja, jag vet inte. Ja, nej jag vet inte. Alltså det känns väl lite som att det... jag personligen känner väl att jag har väldigt mycket som jag besitter. Alltså som jag känner inom bord som jag har, jag vet inte gått och byggt upp någon form av Nå någon, jag vet inte Någon bägare av eh, känslor Och eh, ja Inte vet jag, what not um, Alltså jag, jag just med, med podden här Som jag, som jag vill få ut mm. Så att det här blir någon form av ett, Mer terapi för mig än underhållning För lyssnarna liksom <laughs> Nej jag vet inte Nå Någonting nej um, ja, men just att Ja, alltså Pod, de poddar jag Poddar De poddar jag lyssnar på eh, då Jag kommer få mig själv Att liksom sitta och Föra en diskussion Med stereon Eller hörlurarna liksom, ja, i, I det de pratar om Men jag får ju aldrig något svar va? Eh, Och då var det, det lite hela Det är något här... konstigt det. Ja men jag du har ju lyssnat på det du, du måste ju förstå vad jag menar alltså, man vill ju gärna avbryta och flika in Ja absolut in, liksom. det är... Visst, det är inte så att jag sitter och liksom... jag står ju oftast och lyssnar på podcast i hörlurarna när jag står och jobbar, men... Mm. Visst när man helt plötsligt börjar garva Utan att de säger någonting då Får man lite konstiga blickar på jobbet Det är självklart men... Ja men på jobbet var det är det på typ perrongen Eller pendeltåget Ja man liksom precis börjar asgalla, då, liksom. Det är komiskt det också ja. då, då hoppas man bara på att någon filmar ja. Och lägger ut det på Youtube Så man blir kändis sånt Ja du hoppas på det ja, Det hade ju typ varit min värsta det där var ju rätt oseriöst Eh <laughs> Jag ber om ursäkt, det var faktiskt min andra telefon Jag, hade, jag tänkte att jag det skulle vara så himla seriös Och sköta allting så snyggt Och sen så misslyckas jag med min det, det är bara jag. en telefon, sånt händer vet du Sånt händer, och jag menar Det kan bara bli bättre Ja. Um, vi en vi... katastrof, din mobil <laughs> Ja precis jag antar väl att vi får Försöka se det här som ett eh, Ja, de få lyssnarna vi har kvar Efter det här avsnittet <laughs> Jag vet inte Vi, vi får väl så här, kanske försöka starta någon organisation Och ta betalt för Ta betalt för, Betala människor för, för att lyssna på det här. För varje lyssnare Så doneras det fem kronor till Rädda barnen mm, Precis, Tommy tar ingen som helst Tommy ansvar. betalar Ja. <laughs> Ja, men på tal om rädda barnen och röda korset och allt vad det nu är. Alltså, jag vet inte. Jag är lite tveksam. Alltså, man har ju läst om, liksom, ja. De superupp alla pengar, skattepengar och allt vad det nu är. Så jag vet inte. Hur känner du inför, inför att, liksom, skänka pengar hur som helst? Typ en tiggare på, på gatan skulle du göra det? Ja, ah, det, det beror väl på i princip. Mm. Jag, vet inte, Oftast, att alltså jag, vet, är... jag har liksom en väldigt Fördomsaktig fördom inställning Då det gäller sådana personer att I alla mm. fall i Här i stan, För alla sådana som vi har Här i stan, de, då vet man att Ge du den här personen pengar mm. ja, Alltså chansen att han kommer fråga dig Eller platsen han frågar dig Är utanför systembolagets dörrar mm. Så man vet direkt mm. Vad pengarna ja, men det kommer att ha Också någonstans. så här, också så också såhär så här, De ställer sig utanför bolaget Och tigger efter pengar Ja. alltså jag vet inte hade de ställt sig utanför apoteket så hade jag ju kanske fått då det lite mer lidande. Ja, men här, utanför bolag, ja, mm. de här pengarna kommer gå precis till det, det jag tänker köpa den liksom. Precis. Nej, jag vet inte alltså, ja. Men det är ju samma sak som det hände mig när, liksom, när man åkte buss mycket förr tiden att eh, mm. det var någon, någon person som klev på bussen och sen insåg de att åh jädra jag har inte pengar till att mm. betala bussbiljetten. Mm. Och sen är det som liksom spö regnade ut eller det tog snö eller vad som helst. Visst, då har det hänt att några gånger så har jag gått fram och bara liksom stoppat en busskortet och bara ah, det är liksom. Och, åkte. Mm. Mm. och jag fått ett väldigt stort, många, många tack och sånt där. No, Men med, mean, där drar jag liksom gränsen då det gäller, alltså face to face, ge bort pengar. Mm. Jag tror inte jag skulle oavsett situation Ge till en hemlös person på så sätt För att du vet inte att pengarna Kommer användas på rätt Nej, sätt Nej men lite så alltså, Som här i, i stan jag, på att säga. jag bor ju faktiskt en bit utanför norr om Stockholm Men, men det tillhör Stockholm eh, I stan skulle jag väl säga Stockholm så, så sitter jag, jag vet inte hur mycket Tiggare sitter på gatan liksom. Och de ser så, de ser ledsna ut och allt vad det men Alltså jag vet Många av dem där De, de sitter och liksom, då samlas Typ natten snud på morgonen de Samlas ihop allihop eh, Och de har någon form av överhuvud Som ser till att de gör det de ska liksom, Samlar ihop eh, varandra Knarrar ut på gatan Sätter sig, sitter hela dagen, tjänar pengar På ingenting eh, Kommer tillbaka, pengarna går till någon helt annan Och sen så ja, får väl de någon, Inte vet jag maten Ja, ja, ja. ja det är det jag känner jag, jag tror att ja, så alltså, har vi man inte vet. här uppe Nej Här uppe jag... finns det inte, jag har aldrig sett någon liksom, jag vet inte exakt vad ni har där nere Men någon person som sitter och sover eller något sånt där, någon som sitter med, verkligen har en tiggskål framför sig Något sånt ja, något sånt, ju, alltså, något sånt finns inte här uppe, utan här mm. uppe har vi som vi kallar a -lagarna. Mm, mm. som liksom de personerna som bara Det enda de gör på dagarna är att de sitter på bänken på torget och bara dricker och dricker och mm. dricker Och sen går de fram till främmande människor och så går de fram och så säger de oh, Jag är portad på, på systemet, kan du gå in och köpa tre öl åt mig? Mm. Du får pengar av mig, jag lovar, jag lovar Och sen de personerna då som de är dumna och går med på att de går in och så går de in och köper ölen Och så kommer de ut igen Och sen säger de att nej men, men Jag har ju tyvärr inte pengarna på mig just nu Men, men du kommer få dem jag lovar det mm. och ja. Nej men alltså jag vet det. inte Ja, alltså, det är väl egentligen pengar... inte en form av tiggning Egentligen utan det är väl mer Luren drejer i hållet Skulle jag gissa ja, på men, Jo men de sitter ju alltså, De vill ju liksom, tuta i folk Att det är så ja. inne i helskottas synd om dem och, Visst jag, förstår, mm. alltså, jag, jag tycker synd om dem För det ser inte roligt ut de sitter Men det är inte så att jag skulle ge dem pengar och Nej, det, det, jag vet, alltså, Med rädda barnen och allt vad det är alltså, skulle, Om jag bara fick Veta svart på vitt liksom Att det verkligen går till det jag ger pengarna till Så skulle jag väl kanske göra det Men som, som jag känner nu så absolut inte För att jag vet inte exakt Vart pengarna går, det är ingen som kan mm. säga exakt Vart mina pengar kommer gå heller Så att, ja Nej jag vet inte Men jag antar du att du har en annan inställning till typ såna här Gatumusikanter och grejer ja, Eller har du alltså, samma inställning där ja, då att du det, vet är inte det är lite samma, alltså visst jag spelar Gitarr och Lite sån i sig själv och, Men alltså det, det är ju ingenting som Som jag känner att Det är lite samma sak där Alltså visst de spelar men de gör ju Jag vet inte det är lite men det är också samtidigt Lite som jag betong i känsla Över det hela alltså, jag vet inte, Ja det känns, men det beror väl också på Vem är det som står och spelar Hur ser personen ut Vilket kan tyckas vara väldigt mm. eh, Trångsint ja, av säga ni säger men det liksom och, Att, att eh, bara utav, du bara granskar personen på utseende Och sen gör en bedömning på om, pengar, om pengarna Går rätt eller inte mm. Det är inte alltid rättvist att göra Men om man ska vara så är det så går till fungerar. Ja men ja. precis det är så man får Och liksom. som jag hörde på För några veckor sedan så hörde jag en radiointervju Med några två tjejer som varit intervjuade Av någon mm. Och de här två tjejerna De försörjde sig på heltid Genom att vara mm. gatumusikanter mm. Och de kan man ju förstå att de Utan musiken på gatan Så kan inte de här tjejerna betala Hyran och, och sånt där mm. men, men samtidigt men så du... tänker man då Att jag som Van i Svensson Hur ska jag kunna veta det Hur ska jag kunna urskilja de här två tjejerna Som verkligen kräver att försöker, yeah, ja, som, som försöker göra en karriär av det med att bli upptäckta mm. av rätt person, Vid mm. rätt tillfälle. För ja, men kan fast... inte säga gatan, är det verkligen rätt kanal? Jag vet inte. Alltså, kanske jag det. jag har ju verkligen ingen statistik på. Det men, alltså, men är det jag det, försöker säga: det liksom att det är, man kan inte bara liksom bedöma att nej, ni förtjänar inte pengar, för jag vet inte mm. vad pengarna går till. Och så är det två mm. stycken unga tjejer som står där. Vilket mm. är mycket möjligt, för man vet inte vad de tjejerna har för någonting i kroppen. I systemmässigt, mm. de kan jag vara vad som helst men... Jo, jo men, det, ja, men så kan det vara med killar också mm. liksom. men, men alltså Själva grejen att skänka pengar Jag vet inte, alltså det känns så uttjatat på något Ja, sätt. jag tycker det ja. Ja. Det ser man vad med de här Visst, det är ju rädda barnen Och sådana saker Är väl inte samma sak som att ge pengar Till Nej. en person på gatan Nej, precis men alltså, det, det Samtidigt är bättre har man ju män, hört mycket ja. så. Precis vi lämnar det där. Vi nu lägger vi ja, det. Ja, jag orkar inte. <laughs> uh, ja, jag tänkte men du vad du inser du att vi hade tänkt att ha raster också emellan igen, men det blir ja, det. Men det har gått ja, 45 minuter nu så jag vet inte hur känner ja, du? Ja, men jag, jag kommer ju klippa och redigera och klistra och dona så att det kommer bli inglattit här var. Ja, uh, det kommer men, ja. Ja. som att, sagt det är bara första för podcast ni får ha ja. lite översynde för det men som det är sagt, katastrof det kan, <laughs> ja, precis. Det, kan, det kan bara bli bättre Och vi tar gärna emot eh, ja, Kommentarer via sajten Och lite sådana här och så kan jag säkert tro att det var väl inte lika roligt Att sitta och bara lyssna på oss två Och babbla på i 45 minuter så... jag, jag tror inte det alltså, Förhoppningsvis för tänkte... blir en liten annan stämning När Mr Pontus blir frisk och kry igen Så vi har en tredje person som kan Ja då blir tre in. gånger så tråkiga <laughs> <laughs> Nej då Nej men alltså jag vet inte Nu känns det ju lite som att det har släppt Ja absolut, att säga. den här nervositeten som vi pratade om i början Den kan jag ju säga, den är inte kvar längre Nej den är inte kvar Men, men samtidigt känner jag att det, Jag vet inte vi, vi, ja, Skulle jag lyssna på det här så kanske jag skulle ha stängt av Efter 15, 30 sekunder Kanske, jag vet ja. inte ja, jag, jag vet tacka inte. Vi, vi, oh, vi, Du vi är ensamma hoppas. person som fortfarande är kvar och lyssnar Precis, tackar så hjärtligt skulle jag vilja säga <laughs> För att vi, vi, vi försöker ju faktiskt göra något seriöst och stort av det här vi, Jag har haft många, eh, Niklas har ju, jag och Niklas har haft eh, ett eller några projekt vid sidan av eh, oh ja. som, som heltidsprojekt Hur kan länge man länge har vi säga. känt varandra på så sätt? Jag har haft kontakten i eller två mm, år? Ja, det, det? Tre ja år två, sånt två, två, två, tre år någonting sånt Ja, ja. Who vi har count. träffats personligen en gång En gång under det dessa. ja då, Men det, det var alltså, det var Det var kul ja. Punkt. Punkt Punkt, slut Punkt. <laughs> <laughs> ja, att... <laughs> Nej vi får väl ta träffas också Jag vet inte men nej, jag, Vi har ju lov att du... komma ner och hälsa på er Den Absolut också I stackars Stockholm så. ja precis Vi ska vi bli av någon gång det också Ja. kanske vi kan göra en podcast tillsammans, sitta i samma rum. Det skulle det, det skulle, skulle bli roligt. Det gör. skulle absolut vara något och kanske få upp den här Pontus. Han är faktiskt aldrig så far, men han en han, han är god vän, han, Nej, kan heller. man säga god online vän kan man säga oh, så. Ja, han har, har, så har jag haft en hel del kontakt med. Han har varit väldigt aktiv i våra andra projekt sen. Mm. ja men precis. Hör du alltså? <laughs> konstigt nog, klockan springer faktiskt iväg här. 48 uh, minuter är vi uppe nu. Herregud, det här är ju, går ju. Flyger bara förbi det här? Eller? Ja, precis. Det flyger bara förbi. Det, ja, nu lär vi oss lite längre med tanke på ginglarna och allt sånt. Där, men det... Ja, men eh, jag tycker vi kan börja fundera på att runda av här. Och tacka ja. så mycket för oss. Jag. jag tackar så hjärtligt och eh, nästa vecka så försöker vi eh, kanske få till det lite bättre, lite roligare, eh, lite, lite mer försonad i alla fall. På, istället L för bara mera. slumpmässigt snack. <laughs> Ja, oh, fast så. Alltså, men det är det också som känns så jäkla tragiskt Jag har liksom väntat hela veckan på att få göra det, och sen så känner jag så här. Okej. Okay, ja, men vi ska vara jätteärliga med våra trevliga men våran ja, trevliga det är klart det ska vara det. som är kvar. Det är klart det är klart. <laughs> Hur många av dina ämnen som du hade skrivit upp denna vecka togs upp i detta din här podcast? Ja, inte jättemånga måste jag säga. Eh, alltså det jag hade väl, två sidor jag... långa A4-listor med. Ja, jag fick vi, får, vi kan säga så här: det här får bli en intropodtuell introduktion. Eh, Inprodituell introduktion. Ja. Jag nu hittar på ett nytt ord och det kommer bli titeln. Så ja. säger vi. Ja. Hörde du. Eh, tack för i kväll idag. Ja. Tack så ska ni ha, för att lyssna. Och så ja. hörs vi nästa vecka. Det gör vi. ha det bra. Ha det bra. Hej med. Er.